I veckans avsnitt så kommer vi att prata om spelen Final Fantasy och Witcher 3. Vi kommer att prata om filmen Batman Gotham by Gaslight och om serietidningen Batman Rebirth Volume 5 The Rules of Engagement. Det här har biten avnes, avsnitt 146. Det här är Nicko tillsammans med fanan. Jo. Och innan vi börjar själva avsnittet så bara lite kort info om nästa vecka. Det blir inget avsnitt. Vi tar lite semesterledighet en vecka där. Så vi kommer tillbaka veckan efter men nu vet alla om det. Ja. har du nördat något roligt? Du var i Stockholm igår bland annat. Ja, jag har liksom inte hunnit nördat så mycket. Jag har med gjort massa grejer, eller massa. Som, som du sa så var jag i Stockholm för igår. Och vandrade runt lite grann. Och det är oundvikligt att inte hamna på sci-fi bokhandeln. Okay. Och trots värmen som var igår. Så var jag var vi, jag drog med mig min flickvän in dit. Och vi vandrade runt i kanske 20 minuter eller någonting. En halvtimme. Tills hon sa att nu går det fan inte att vara här inne. För det är för varmt. Då gick vi ut. Käkade en glas och sen gick vi in och körde en 45 minuter till eller någonting där. Där vi bara vandrade runt och tittade på saker. För att jag hade bestämt mig långt innan vi åkte in. Att när jag kommer dit så ska jag köpa mig ett brädspel. För att jag har alltid, alltså alltid tyckt att brädspel är kul och varje gång vi spelar det här hos dig till exempel Nico. Så alltså jag, jag bara tycker det är skitroligt. Så nu hade jag liksom verkligen bestämt att nu, fan, nu, nu ska jag köpa mig ett eget. Nu ska jag ha något själv här hemma. Och jag ville väldigt gärna ha ett brädspel som jag inte tidigare har spelat. Eh, trots att jag tycker att många av dem är riktigt roliga. För att som till exempel, så, när, så fort jag kom dit så fastnade jag på spel som till exempel Munchkin fastnade jag på. Där hade de en hel, bok, hel vägg fylld med spel, med olika varianter. Det var Legends, det var Aliens, det var liksom samma spel men olika typer av karaktärer och sådana saker. Men de har ju så fruktansvärt mycket olika. Så vi gick runt där och försökte läsa på baksidan, försökte hitta någonting som faktiskt var intressant. Jag vet inte, har du någonsin varit in och handlat brädspel där hos dem? Eller har du beställt allt du har, Nico? Jag har beställt det mesta av det jag har. Ja. Jag har varit in i deras butik, men då mest var in snabbis, kolla typ serietidningar och sånt. Mm, Lite mm. filmer, men aldrig just eh, brädspelen för enda är egentligen att jag var in och kollat efter brädspel. Uh, World uh, Board Gaming heter det. Uh, I Umeå. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Uh, det är typ av där det är en av Sveriges största och de är ju bara anpassade för just brädspel. Men mm. sci-fi har jag dock inte varit in på just för brädspel. Men det var bra utbud, eller? Alltså, de hade ju en hel del. Men det är alltså, man ska ju vara riktigt inbiten för att faktiskt fastna för många utav dem, ska jag säga. För man står och tittar på dem och det, det finns ju allt från Klassiska Cluedo, Monopol och allting sånt till de mest diffusa grejerna som, man, som du kan tänka dig. Liksom. Allt ifrån små, små kortspel till stora brädspel där du ska hålla på liksom med massa vad heter det? Massa olika bräden och massa olika regler och allt möjligt. Vad du än kan tänka dig vilja ha så finns det ju någonting åt alla skulle jag vilja gissa på. För då, de har ju hela, vad ska man säga, övervåningen är ju dedikerat för i stort sett brädspel, Dungeons and Dragons och typ Warhammer. Och lite grann längst in tror jag de även har lite så här merch man kan köpa och grejer. Lite t-shirtar, muggar och allt möjligt. Men hur som vi lyckades efter en liten stund välja ut, jag tror det var tre eller fyra olika brädspel som, som vi liksom kunde tänka oss att köpa. För att tjejen tycker om att spela brädspel hon är med. Så vi sa, det, ja men vi vill ha ett som vi kan spela två på. Och när vi började läsa lite noggrannare så försvann typ hälften av dem vi hade letat fram. För att det var liksom tre och uppåt på dem. Och då tror jag det slutade med antingen och vad heter det nu då? Gissa, nej inte gissa vem det är det här när man viker ner huvudet och greja. Ah, samma Det vi kom faktiskt kom hem med sen var Munchkin Gloom. Och vi har provspelat det idag, här bara för ett par minuter sedan. Och jag tycker att det är skitroligt. Om, har du testat ordin, eller originalspelet Gloom någon gång, Niklas? Uh, det var den jag skickade video på dig, till uh. dig förut, va? Ja, uh, Jag har precis. bara sett det. Jag har alltid varit, efter att jag såg den videon, Will Wheaton har på Tabletop Gaming. Man kan gå ut mm. på Youtube och kolla. Där de spelar just det spelet. Och det såg väldigt roligt ut. Uh, de, de, det han hade med sig var väldigt... Uh, man, är, man måste ju vara en gäng som verkligen pratar. om lever sig verkligen in och skämtar på det viset. Är det så när man spelar här med också? För det känns liksom... Det gäller ju att vara så bedrövad som möjligt. Och det gör ju väldigt mycket <laughs> om man har komiska personer som spelar ut det lite som ett rollspel. Ja. Var det lite den känslan ni också fick när ni spelade, eller? Ja, faktiskt. Det var så här. Vi, vi satt och kollade på just exakt som du hade gjort också. Gjorde vi alltså i, vad blir i förrgår Innan vi åkte in till Stockholm. Så mm. satt vi och kollade lite grann och kollade på olika spel och olika liksom och allra helst då tabletop games. Och även igår när vi kom hem därifrån, då gick jag in och specifikt letade och såg om, om Will Wheatonfett hade kört just Munchkin Gloom. Men det hade han inte gjort utan då kollade vi igenom just videon på Gloom i sig. Och det är alltså, det här, det här spelet är Gloom, bara det att du har karaktärer från Munchkin istället. Okay. Eh, så att du har inte de klassiska karaktärerna som du ser då om du kollar igenom eller har spelat Gloom tidigare. Så det här är liksom bara lite mer corny lite samma, vad heter det, stil som i Munchkin istället. Men eh, spelet Munchkin... går ut på samma sak. Ja, i Munchkin är ju, texterna ju väldigt, väldigt barnsliga liksom, de driver väldigt mycket med texterna. Ja. Är det likadant här eller är det bara bilderna som ser annorlunda ut? Eh, jag skulle säga att jag har svårt att de går ju inte igenom sådär jättemycket vad som står på korten eh, när de spelar. Just i alla, alla, alla fall inte på Tabletop Games. Nej. Eh, men däremot så skulle jag säga att jag får ju väldigt vibbar från manskin när jag spelar det. Mm. Även, både bilderna och korten. Alltså just texten från korten också. Utan det är ju, det är ju verkligen så här lite små småfåniga prylar som händer och lille, Ja, det, det känns väldigt manskin Så kan man säga. Mm. Absolut. Och själva spelet i sig... Det går egentligen ut på att du får ett lag av fem och det är, vad ska man säga, din familj eller ditt, ditt lag liksom. Och med hjälp av då en massa modifier cards så ska du få din familj att bli mest bedrövad tror jag det svenska översatta ordet är. Alltså du, du ska få dem så vad heter det, missnöjda med livet som möjligt och se till att de då till slut dör dessutom. Och helst då så ska du ju gärna ha fått ett par eh, missnöjdhetspoäng eller vad man ska kalla det för. Med då de här korterna som du spelar. Och det är i stort sett vad hela spelet går ut på. Du har dina fem karaktärer och beroende på hur många ni är då om ni är två, tre, fyra eller ännu fler jag tror max är fem tror jag. Eh, så kan du då då får du plocka, har du fem kort på handen och på de här kortena så är det liksom olika händelser som händer då då. Och du har till exempel, jag har några stycken framför mig, till, eh, jag har en som heter Was Poisoned by a Potion till exempel. Jag ska se om ni ser. Det är svårt att visa, Det är inte så här superbra skärpa direkt. Men ni ser de eh, ni som tittar på videon ser och jag ska försöka förklara för er andra. De röda prickarna jag pekar på här, det är poängen som de här korten ger då. Och när de är röda som de här korten är, så är det minus, vilket i det här spelet är bra. För att du vill ha så många minuspoäng som möjligt. Och precis som du sa, Nico. I när Will Wheaton och de spelar. Så kör de ju även lite storytelling. I, alltså när de gör det här. Till exempel. Jag hade en karaktär. Eller i mitt lag nu. Som ligger på bordet här bakom. I spelet där jag och in håller på. Så har jag en karaktär som heter Dumbledore. Som är en mage. Som ska ge sig ut i världen. För att försöka förhindra den värsta... Evil that the world has ever seen. Uh, han, han, han dessu, det, det enda man behöver göra för honom är att betala hans barräkning så kommer han att berätta vad det är för någonting. Det är hans, det, kort, det är hans förklaring på vem han är, liksom. Texten på det kortet. Okay. Uh, och han bland annat fick just det här kortet spelat på sig. Was po poisoned by a potion. Och. Jag och jag försöker faktiskt göra det så pass eh, rollspelsaktigt som möjligt att vi ändå försöker dra en, en liten story om varför det kortet som läggs ner faktiskt händer för att få lite feeling av det och jag tycker det är skitroligt. Det, det är verkligen askul. Och så fort då som du har fått ett sånt eller lagt ut ett sånt kort med minuspoäng så går det ju då egentligen ut på att för att du ska ha gjäld dina karaktärer. Och de kortorna kommer du också att dra upp. Eh, och det är ett sånt här kort. Med en liten fin kyckling på och en gravsten. Som heter Untimely Death Cards. Och de korten ska du gärna försöka få upp på handen. Och sen då kunna spela ut på dina karaktärer. Eh, den lilla, ja, vad ska man säga, knixen med det. Är att din karaktär måste ha minuspoäng. Alltså den måste vara bedrövad. eller ja, Den måste vara olycklig, olycklig är fan ett bra ord den måste vara olycklig, så säger vi för att kunna få spela ut det så att egentligen även om du har ett sånt kort på handen den första rundan så kan du i stort sett inte spela ut det, eftersom att dina karaktärer måste ju bli olyckliga först och vad som gör det svårt i, i, i det hela är att det finns även sådana här kort som är exakt samma som de med de röda poängen, bara det att här har du en liten prick som ger dig svarta poäng istället, som är pluspoäng Alltså som gör dig lycklig. Det här kortet heter till exempel Dated the designer. Eh, och då blev ju den karaktären eh, tydligen lite lycklig. För det är samma Dumbledore fick det kortet utspelat på sig av just min flickvän. Som tyckte att han såg lite ensam ut där i baren så att han träffade på en designer och vart lycklig helt plötsligt. Och då kunde jag ju inte döda, döda av honom. till exempel. Så att eh, jag tycker det är skiteroligt än så länge. Vi har ju bara kommit till en typ en halvspel eller genomspelning in. Men eh, jag tror att vi kommer att spela igenom det här flera gånger skulle jag säga. Hur funkar en spelrunda då? Eh, är det att man får lägga ett kort på sig själv eller på någon annan eller hur funkar just en spelrunda? Nej eh, det är så här. Eh, när din spelrunda börjar eller när din runda börjar eh, så har du två actions att göra. Eh, Såvitt jag har kunnat tolka det så är det i stort sett två kort som du kan lägga ut antingen lägger du ut ett sånt här kort där du antingen blir lycklig eller olycklig eller ett untimely death card som du bara får lägga ut som din första runda du har två actions, du kan bara använda din första action till att lägga ett untimely death card, så du kan ja. inte lägga ut ett kort för att göra en miss eller olycklig och sen lägga ett dödskort uppe på, utan det behöver vara den första kortet du lägger ut, mm. annars får du vänta till din nästa tur helt enkelt men det finns också kort där det händer olika actions. Alltså typ så här, spelaren mitt emot dig ska kasta alla sina kort och plocka upp fem nya. Så att det, det finns lite andra saker som kan hända också. Det är inte bara kort där man lägger ut poäng och sådana saker. Utan det finns även lite andra saker som händer. Vi har väl inte hunnit stött på alla än skulle jag säga. Men det är egentligen din runda. Du har två actions att göra. Antingen lägger du två kort och lämnar över till den andra Innan du lämnar över ska du se till att du har fem kort på handen hela tiden. Och det är egentligen hur det går till. Sen går det runt, runt, runt tills någon, någon slag har dött. Mm. Ja, men Det, det i alla fall såg väldigt intressant ut. Det såg när jag såg det spelas på Youtube och med Will Wheaton och gänget. Men med just Munchkin så li, blir det lite mer humor än vad originalspelet var. För det mörka, det var ju hade du inget roligt gäng med dig, då var det bara ett mörkt spel. Ja. Medan det här låter ju lite, lite roligare som är så på dödskortet där, den där ankan. Mm. Känner man i honom att man spela vet man att you never should pick up a duck in a dungeon, till exempel. Det är äh, så här precis. kända kort som man kommer känna igen, så det är ju riktigt kul på så sätt. Ja, absolut. Du får ta och komma in så får vi ta använda någon gång, skulle jag säga. Mm, får vi göra. Ja, var det nog mer då? Hade ni kul något mer i Stockholm? Eh, ja faktiskt, jag, var förbi, eh, jag tror att både du och jag har lyssnat på en eh, podcast Där de pratade se, de, hade, eh, de har väl i för sig inte jättemånga nummer Eller många poddar ute Men eh, jag kommer inte ihåg vad den heter bara för det Men de startade i alla fall Covi Comics Heaven i Stockholm mm. Kommer inte ihåg vad de heter Eller är det de? Eller är jag ute och simmar? World of Heroes Ja, ah, så heter de heter då. Heter inte något sånt? Ja. Jo, och är det inte de som öppnade Comic 7 sen? Oh, nej, Comic 7 tror jag är äldre. Är det det? Och vilken öppnade dem då? För de öppnar väl en seriebutik de också? Ja, men den heter väl exakt samma som den Gör heter. Den det? Ja, då är jag helt ute och simmar. Men då kan jag ändå dra det. Jag har varit på en jävla massa seriebutiker. Comic Heaven är bra, Det brukar jag handla ifrån. Ja, där var, där var jag bland annat in och kikade lite grann. Det var tyvärr ingen shopping dock. Jag var, var sugen på många, men jag hade liksom ingenting förutbestämt när jag gick in. Och då är det så jävla svårt när man kommer in i en sån där seriebutik och faktiskt hitta något man vill ha om man inte har tänkt sig någonting innan. För att det är ju alltså tusentals med tidningar. Det är alltså låda efter låda efter låda hela vägen upp till taket som du ska försöka hitta en eller två tidningar du tycker är intressant i. Så att jag gick mest runt och bläddra lite grann och kolla och... Ja, Kolla in lite häftiga covers och såna saker. Men sjukt kul att få se var det låg någonstans och hur det såg ut. Och jag kommer nog giss gissningsvis att åka tillbaka. när temperaturen är lite bättre för att stå och titta på serietidningar skulle jag säga. För det är, det är galet ute just nu. Det är helt galet. Mm. Äh, blev det nog Pokémon-jagande då? Nej, det var faktiskt dåligt med det också. Det vad tog det? En halvtimme in efter att vi hade klivit av tåget Så visade det sig att flickvännen Hade slut på surf okay. Så då var det väldigt lite Pokémon därefter Det var, det var ganska, ganska lugnt och stilla skulle jag säga mm. Men när du kom hem då Blev det någon nördande då då? Ja, alltså jag har ju faktiskt Ända sedan förra veckan, jag vet att vi pratade om det här förra gången också Men jag har ju spelat En jävla massa mer Blood Bowl okay. Och jag har insett en del saker för förra gången, förra vändan jag började med Blood Bowl och spelade så tyckte jag att det gick så fruktansvärt jävla dåligt. Jag körde med dvärg, bland annat jag har ett värd som jag har kört med som alltså det går så sämst. Det går verkligen skitdåligt. Karaktärer dör, de skadas, det blir liksom bara, jag lyckas aldrig vinna. Men den här omgången så startade jag ett, ett lag från de nya karaktärerna, eller åtminstone de nya sedan jag spelade sist. Och då startade jag ett lag med Nords som är i stort sett hornbeklädda vikingar i bara kalsonger som springer runt och det här laget är verkligen det här är de, de spelar exakt som jag vill det här, den här bara passar mig som handen i handsken och jävlar vad mycket roligare det här spelet blir när, saken, när saker och ting klickar för en för som, som en så enkel grej som att jag faktiskt gör touchdowns nu överhuvudtaget. Tidigare har jag typ aldrig lyckats med det än så jag har bara fått blocka, blocka, blocka även om bollen har legat på rutan bredvid mig så har mina dvärgar eller jag har ett par andra lag också men de har typ så här, ja, men en 20% chans att plocka upp bollen. Det är större det är bättre att bara så spring rakt över och döda alla andra karaktärer för att sen prova att plocka upp bollen. För att annars kommer de bara snor en och dra och springa och göra touchdown i ditt Arsli istället. Men nors har ändå en bra chans att plocka upp bollen de har en bra chans att faktiskt slå om kull folk och de kan faktiskt springa ganska duktigt. Så att man kan liksom blocka upp alla och sp springa förbi lite snyggt på sidan. Och det, det gör det så himla roligt när det faktiskt bara fungerar. När man får ett lag som faktiskt funkar som man själv spelar eller så, åtminstone som man själv tänker. Och jag vet ju att du också har plockat upp det igen och spelat. Mm. Well. Hur, har du fått till någonting liknande? Alltså jag har ju alltid älskat chaos där. Det är att ja. springa över döda och så har jag uppgraderat några som har extra armar och sånt att de lättare kan ta upp bollen och springa iväg. Men där hamnar ju problemet att jag alla, eller alla, nästan alla lag har en bjäse man kan ha. Lite ja. dummare men de att attackerar hårdare och sånt där. De har lite olika. Och min bjäse är, har det gått så jäkla bra för. Så jag har lärvat upp honom hur mycket som helst och gett honom tentakler och han har hur svårt som helst att komma förbi. Alla som möter honom avskyr honom och så går han och dör mot datorn. Och jag var så jävla förbannad. Alltså, Det var min favoritkaraktär, hur bra som helst och vad dör. Och jag har inga pengar att komma i katt någonting och nej, jag vet inte var det var. Så jag bara, med skitigt. Jag ska starta ett nytt lag, testa det. Wood elves, jag testade vad var det mer? Lizardmen och allting. Men jag fick ingenting klickas som det har gjort med Chaos. Nej. Men jag bara, men jag testade dvärgarna. Jag vet att de är jätteostabila och allting, men och de, de kan ju bara typ tacklas eller stå kvar. och kan inte ta upp bollen, och kan inte kasta bollen. De Nej, kan precis. inte springa för fem öre. <laughs> men, men jag testade deras taktik och se hur det är. Ja. Och jag gillade dem. Eh, började med att så alla som inte hade redan block det är när man slår, man slår ju tärningar. Det finns vissa markeringar som är block. Då mm. är det båda lagen slår mot varandra om man inte har en blockmarkör. För har man en blockmarkör, då är det den som blockar som slår. Och har båda det, då studsar man bara mot varandra. Så det är liksom, jag valde nästan alla Sverige har det. Men då som jag inte har det, fick. Då gav jag. upp och gav dem block. Så nu har jag hela mitt lag block så att jag aldrig kan förlora på den tärningen. Nej. Jag kan bara få stryk om någon annan slår mig. Ja liksom. ah, precis. Och det har gjort jättemycket. I Den block. Den kommer upp mer än vad man tror. Ah, det alla fall hela tiden känns det som. Eh, Men Så jag började leka, leka, leka lite med det. Jag fick några touchdowns och sånt här. Det tar inte jäkla tid. Och där kastade det går ju fan inte. Så Nej. man måste liksom få någon väl upp bollen, då är det bara som cirkeln nästan runt om den och bara springa med hela laget och sådana bara tacklar. Så det är en ganska tråkig match på så sätt. Men det var kul en stund. Men jag fick hela tiden den här locksen. Äh men jag måste få tillbaka mitt kejas för det är mitt högsta. Vad mitt, tvär gärna blev mitt näst högsta lag på 1200 poäng. Mm, mm. Mina KS låg på runt 1800 innan min bjäse dog ja. Så jag bara, men jag måste köra några matcher Så att jag kan köpa en ny bjäse Gjorde det och jag gick upp från 1,6 till 7 ungefär Så det är fortfarande mitt starkaste lag mm. Så nu har jag börjat köra kört med det Och bjäsen är absolut inte lika bra Men mina andra lag gubbar har blivit så pass bra att Nu kan jag ha honom som en stor bjäse Och han får lite poäng hela tiden man ja. får ju poäng genom att döda någon Eller skada någon och liknande Så han är ju där, han gör det han ska mm. Mm. Men sen var ju som du påpekade Att när man skadar sig så får man, kan man få Skador som ligger kvar på spelarna Och det hade ja. inte jag sett förut Och ta med fan nästan alla mina kejas Har ju det för att jag har spelat med dem Men så tur så är alla Något på moment ah. Jag har en som har fått det i Händerna Han har minus ett att ta upp bollen men han är bara att tackla så det gör ingenting att han har fått den skadan. Nej. Så, men då, nu har man blivit mycket mer försiktig på hur man går in i vissa situationer. Så min snubbe med tre armar till exempel, han går ju aldrig in i en situation. Han är där, han ska ta bollen eller kasta bollen. Han ska inte vara i en tacklig situation där han kan skada sig. Så det Nej. blir en jätteny liksom, eh, dimension till spel som inte jag tänkte på, tänkte på förr, till, förrän du sa det liksom. Nej, nej, men precis. Jag har faktiskt en annan te eller teknik, en annan taktik. För när jag skapade mitt norslag så är det första laget jag inte har bett datorn att plocka ihop det åt mig. Okay. Utom jag valde själv vilka karaktärer jag ville köpa. Och jag gav fan i en BS. Okay. Jag köpte ingen BS alls. Norr tror jag har en jätte uh, som de kan välja att köra med. Okay. Och som är deras BS då. Men jag hoppade över den helt och hållet och körde i stort sett bara vanliga gubbar, så att säga. En hel del linemans, två varulvar, två runners och en thrower och en catcher, tror jag. Mm. Eh, och som funkar klockrent för mig. För jag har haft en som har dött och en som har blivit skadad där han... Vad fan fick han? Minus ett i... Injury Rolls. Så att han som redan är skadad har större chans att bli skadad. Okay. Eh, så han är egentligen bara min avbytare nu. Just för att de karaktärerna, när de dör så är de inte skitdyra att byta ut. Mm. Jag har en jag har, jag har till och med haft två death, death förresten. För att en av mina varulvar var dött och en av mina linemen har dött. Och linemen kostar 50 guld, tror jag. Och varulven kostar 90 och de har jag faktiskt kunnat byta ut så pass att jag tror jag har 13 eller 14 spelare. Så att är det någon som skulle dö nu, då kan jag bara byta in en annan istället. Och fortfarande ha fullt lag på plan. För det vet jag var ett bekymmer jag hade till exempel när, när jag körde dvärgarna. att Om någon blev knocked out, eller om någon dog, eller om någon var skadad, då hade jag ju de elva jag hade. Och jag kunde inte stoppa in någon extra gubbe. Eller hade ingen på att avbyta bänken. Som jag har sett att datorn har en jävla massa gubbar på sidan av. Alltså som de kan byta in om de skulle behöva. Så det, jag anammade det lite grann. Och, och faktiskt tog fler billiga spelare. Bara för att kunna ha avbytare. Eller kunna hoppa emellan. Säg att en av mina bättre gubbar dör. Då kan jag byta in den skadade. Tills jag har råd att köpa en, en av de liksom bättre gubbarna till exempel. Så det tyckte jag också var skitskönt. Eller alltså det var en, det var ett, en nytt skönt, uh, en skit, ny sida i spelet liksom, som man faktiskt inte har tänkt på tidigare. Och precis som du säger också, man är ju väldigt mycket mer rädd om sina gubbar nu. När man ändå har lyckats levla upp några stycken. Det som är bra med Norr är att de har block allihopa från början. Okej. Mm Hela, i stort sett hela ska jag säga inte alla, jag undrar om det är varulvarna som inte har det eller om det är, ah, det är någon typ av spelare som inte har det, men resten har från början mm. direkt när du startar laget så att du kan direkt börja fokusera på direkt när du går upp till level 2 då kan du börja fokusera på att antingen ge dem mer styrka så de kan slå hårdare eller någonting så eller någonting plocka upp bollen på en gång du behöver liksom inte fokusera på att de ska kunna blocka först Nej. så att det, tyckte jag var, det tyckte jag var riktigt intressant Ja, det är lite som du säger det med biasarna för de flesta lagen så gillar jag biasarna Trärgarna ja. är en av de som inte jag riktigt gillar biasarna för de har ju en maskin. Ja. Och där kan man bara ha tills någon har fått touchdown första gången, eller tills man har kommit till första halvlek. Ja, precis. Sen är, sen är den ute för resten av matchen. Mm. Och den ska vara hur bra som helst, säger om Den har aldrig varit bra för mig <laughs> under de här tio matcherna jag har spelat, eller vad fan är. Nej. Så för honom har jag tänkt att liksom, Jag har inte sett något att man kan sälja sina spelare Jag tror bara man kan klicka bort dem Jag har aldrig sett vars man kan sälja dem Om man inte kan göra det under en viss period För att ja. jag är nu kan jag inte sälja i alla fall Men. Nej, Jag tror du kan dismissa dem Alltså, ja. alltså du, du kan sparka dem Men du får inga pengar tillbaks för dem tror jag Nej precis och det ger ju helt värdelöst För då måste ja. jag ändå samla ihop pengar Så jag kan lika gärna ha honom Men ha honom på och byta bänken och använda dem senare Om jag vill det Mm, så ja, i mm. tvärrena det, det tror jag kommer köra på ett rent, bara gubbar. Men ja. det som är skönt med liksom, de här begässerna är att de har frenzy. Och det kan ja. göra så oerhört mycket just den där frenzy-taktiken, i alla fall Mina kejas. Det är ja. liksom taktiken där jag bara får dem att röra sig framåt, som Min oftast gör. Så är det, då tar han, en, spör han en en spöar inte någon, då flyttar han i alla fall på den och så får jag en chans till. Men då öppnar den upp luckor som jag kan börja använda mig av och det är jag jättemycket med den där fränsen. Ja ah, visst, mina varulvar, äh, varulvarna har samma sak och det är det bästa jag vet Och plocka om de har någon står långt ut på sidlinjen eller på kanten det är det bästa jag vet att bara springa upp med varulven, börja, för då står de oftast två ruter ifrån sidan eller från mm, kanten. Precis. Det är bara fram, knuffan även om jag får ett slag första gången. Då knuffar jag honom första för att sen slå honom utanför, utanför linjen istället. Så han hamnar på bänken. Det är, det, är, det är faktiskt det roligaste jag vet. Okay, att lyckas knuffa hamnar, ut honom utanför. När de hamnar på sidan där, ja, visst de hamnar på bänken. Men då kan de också få extra skador. Tack vare ja. att de blir nedkickade. Även om det är fans eller sidorapporter Jag vet inte var det Men ja, nedkickade de de. Ja, eh, däremot så var en sak till jag tänkte på Just med din eh, maskin hos dvärgarna mm. Du vet att du kan använda bribes va? Ja om man köper det Men jag brukar Aa. köpa Jag haft det en gång Då Aa, fick okej. jag det gratis och då är det så här, ja, men Då hade det gått en hel halvlek Utan att vi hade gjort ett enda poäng Och då Aa. hade jag en bribe gratis jag bara men, Släng in det så har vi det en, en gång till Men han har fortfarande gjort någonting för mig Nej <laughs> han, är svår, han är svår att få och göra som man vill Så ska man säga Mm Nej, det, han är min flytta på gubba bara. Fan kan ju aldrig skada dem med att fan vad gör. Nej, nej, nej. Du eh, spelar Final Fantasy väl... också. Ja, exakt. Jag har, jag plockade upp min eh, mikro igen i veckan och jag menar inte den som står i köket, utan min Game Boy mikro eh, för att spela lite Final Fantasy. Jag vet att jag började ju spela Final Fantasy på eller Final Fantasy 7 på eh, vitat och tyckte det var bra. Men jag fastnade liksom inte riktigt. Inte sådär så att jag verkligen ville fortsätta. Så därför har jag dessutom hållit mig undan ifrån advanced också. För att mm -hmm. inte liksom... Jag tänkte så här ah, dra alla över samma kam liksom. Fastnade fastnar inte för ena så fastnade inte för andra. Men däremot så igår tror jag det var så ploppade jag i Final Fantasy 1 i Gameboyt och körde. Och så här långt så är det faktiskt jävligt roligt. Det, jag vet inte varför, men... Det känns nästan som att vara tillbaka och spela Pokémon. Jag undrar om det är därför jag tycker att det är roligt. För du har ditt, du har ditt gäng på fyra karaktärer. Som du då kan levla upp och ge olika vapen och olika armor och grejer. Och så ska du göra en massa quests. Det är liksom, det är precis vad man behöver. I är i i liksom i ett Gameboy format. Så att jag vet, jag har inte kommit jättelångt. Jag har lyckats med. Första grej, eh, första uppdraget tror jag är som, att, som är att rädda prinsessan i första staden. Det är det så långt det har kommit. Det jag har inte gjort så mycket mera eh, efter det om man säger. Däremot så gjorde jag största missen från början. Jag vet inte om det är så, nu kanske någon kan hjälpa mig och förklara för mig om det är så att jag har fel. Men när dina karaktärer dör eller blir skadade så måste du använda Phoenix Down för att väcka dem till liv igen. Svarar jag Ja, det finns ingen sån här typ gubbel eller någonting som du kan gå till och få dem återuppväckta. Du, en av dina kan det sen när du levlar upp den tillräckligt högt. Ah, okay. Men i början tror jag inte, om inte kyrkan gör det eller om det är Dragon Quest man gör det. Jag vet att man gör det ah, okay. i Dragon Quest i alla fall då går man till kyrkan för att få den återupplivad. Jag vet ah. inte om det är likadant i Final Fantasy. Ah, hur som så, jag gjorde ju inte det i alla fall. För jag gick ut och tänkte att eh, Ja, ja. Jag springer väl iväg till den här. för Man pratar med någon i första stan där som säger att Åh nej, prinsessan har blivit tagen till uh, The Dark Shrine. Eller vad det är. i North from here. Så jag tänkte, ja, jag springer väl ut. Helt utan att köpa någonting. Helt utan att göra någonting. I stort sett helt utan att göra mig bekväm med spelet ens. Så bara, ah äh, men jag springer väl ut då. Springer ut från stan, börjar springa iväg på den jävla minikartan eller på kartan man får. Springer norrut. Möter en gubb eller får ett random encounter. Möter typ tre gubbar eller vad det är. Slår en gång med alla mina fyra och de dör. Och jag tänker så här, piece of cake, Det är lugnt. Så jag fortsätter springa. Och av någon anledning så träffar jag inte på någon. För en är typ utanför The Dark Shrine. Och inser att nu möter jag alltså sju gubbar. Mot mina fyra. Och så visar det sig att de kanske var lite hårdare än vad mina var. Så det slutade med att jag hade två av mina gubbar levde. De andra två var döda. Och då insåg jag att jag kanske måste springa tillbaka till stan och återuppliva dem innan jag ger mig in i det här Dark Shrine. -et. För att jag misstänker att det kommer att bli en fight där inne också. Så att jag börjar springa hemåt igen. Och ju närmare stan man kommer, ju lättare blir ju monsterna. Så de slår jag ju i och för sig ihjäl. Men ändå kommer jag hem igen och så bara, hur fan får jag upp dem här till liv igen? Och jag har ju lite, lite koll på Final Fantasy. Så jag förstod ju vad Phoenix Down var för någonting när jag såg det i menyn. Inne på Innet. och tänkte såhär, ja men jag får väl köpa en sån då. Så bara 500 guld. Kollade på hur mycket jag hade så bara 140. Jaha. Så jag ska försöka få ihop 1000 guld. Så det slutar med att jag har sprungit runt första slottet. I säkert tre timmar. För att samla ihop pengar nog för att köpa Phoenix Down och potions. Så att jag faktiskt kan klara av att komma någonstans. Så att jag har, jag har spelat i kanske två och en halv timme i alla fall. Men inte klarat med det första uppdraget. Du har ganska bra förklarat gamla klassiska JRPG. In i minsta ja. detalj. För det där är exakt så det är. Lite konstigt att du inte mötte så många random encounters där i början. Utan bara en. För det ja. brukar det vara äckligt mycket av. För det, men andra är det City bara springa runt, runt, runt, få XP levla upp, köpa på sig potionsvapen, allting, för att precis som du sa, man kommer till ett ställe där det är lite för svårt, ja jag måste vara till XP och sen alltid till första bossen, då brukar man direkt bara boff, nästan råspö och sen bara, aha, ja det här var inte meningen att jag skulle klara nu inte, nej. Nej, alltså, jag kan ju säga att första bossen, eh, jag antar att det räknas som en boss i alla fall. Han som har tillfångatagit prinsessan där i mm. starten. Han var ju väldigt enkel då kan jag säga i slutändan. Jag tror jag behövde slå två gånger med alla mina fyra karaktärer så var han död. Men det var ju också så att mina karaktärer var ju typ så här level 10 när jag kom dit. Alla fyra. För att jag var ju livrädd då när jag insåg att två av mina gubbar är döda. Och det kostar tusen guld för att få dem återupplivade. Så att under de där två timmarna så han jag ju levla en del. Och dessutom då inser jag att jag kanske måste springa in och köpa lite vapen. Jag kanske måste göra liksom allting sånt. Så att jag var ju... Första gången var jag helt okittad. Andra gången så var jag nog så kittad jag kunde. Med både potions och sleeping bags och allt. Jag tror att till och med har två Phoenix Down extra utifrån att nu, bara för, bara för att jag vill inte att någon av mina karaktärer ska dö så att nu är jag ganska kittad för framtiden, men jag vet inte hur länge dock, för nu spring, känns det som att jag kommer att springa fram i ganska så snabb takt, så jag kommer säkert att springa rätt in i väggen en gång till, ska vi se men det, det är inte så jävla mycket att förklara om spelet heller, för det tänk dig Pokémon fast JRPG typ, mm. så har du spelet framför dig Jo, man brukar ju säga att Pokémon är babysvarianten varianten till jrpg som ja. Eftersom Pokémon är också ett JRPG. Ja, men exakt. Men mycket, mycket lättare. Men det är precis det är de här spelen jag älskar. 8 bit mm. JRPG. Där du mm. måste... Det är alltid loot, det är leveling, det är allt sånt där. Lite som... Jag spelar Octopath Traveler nu. Ja. Men där är så pass mycket text jämfört med gameplay. Och det är lite synd, tycker jag. Jag gillar en bra storre Men jag vill fortfarande mycket gameplay- och det är därför mina favoriter är Dragon Quest-serien. Vill man ha ett mm. riktigt, riktigt bra JRPG så ska man spela Dragon Quest. finns ett jättebra till DS, Jag tror det är Dragon Quest är 11 eller 9 eller R11. Sånt där. Och det är så jäkla bra. Och så enkelt ser det ut ungefär som lite modernare än Final Fantasy 1 och de här som du spelar. Ah. Men allt är liksom... Bara liksom vapen och ting. Och det som de gör så jäkla bra det är att beroende på vad de har för armor och vapen och sånt så ser din karaktär annorlunda ut när du springer iväg med ah. sånt. Och det lyfter ju upp hela spelet för mig jättemycket. Men jag ah. minns också Final Fantasy 1, 2... De gamla gillar jag jättemycket men jag är lite också som dig jag har aldrig kommit igenom sjuan för jag tycker det är bara too much och lite sånt där 6 som sen var egentligen var 3 det är också bra men det där kommer jag aldrig heller igenom varför kommer jag min jag inte men det var någonstans jag bara äh, tröttnade lite för mm, lite som mm. de här vad heter det det finns nu på Super Nintendo minet eh, oj vad heter det RPG-spelet eh, Secret of Mana ser ungefär, man springer runt i 8-bit lite ser det ut, men där är en slash, där du måste slå lite som Zelda-spelen gamla ja. som man måste slås, det är jag inte jag lika fan av, jag är mer av det som gammal Final Fantasy och de var med turbaserade strider du har din trupp på fyra och de har olika kraft, det är jag mer Eh, Sella Link to the Past är, är liksom det som är skillnaden jämfört med vad de andra cykeln har jag aldrig kommit igenom för jag har så oerhört på fighting-stilen sti för att den passar inte mig riktigt men eh, turbaserat som Grand Final Fantasy, det är så det ska vara om det ska vara ett JRPG Ja, men absolut, det håller jag, håller jag verkligen med om, men du som har spelat Final Fantasy mm. eh, kommer du att bli som Zelda att det ska vara massa Pussel och skit också i mitten Eller är det liksom mest storren Och monster du möter Det är storren och monster Det kan vara så att du ska hämta någonting att, Eller att du ska hitta mm. någonting Jag har att det är någon Man ska hitta en äh, luftballong För att kunna ta dig vidare till nästa värld Eller liknande liksom ah. på det sättet ah. Men det är inte att du måste springa och lösa massa pussel Utan det är bara att du måste hitta rätt grej Liksom Ja, okej, okej. då är det mera min typ av spel ska jag säga. För Zelda är lite de där pusslena är skitroliga och skitbra, men det är ingenting man kan hoppa in och ut ur så där jävla enkelt. Nej, för, för man gäller ju ändå men hin... det gäller ju att stoppa man mitt i pusslet och då lär man ju fan komma ihåg vad är det är man har gjort innan också så man inte behöver börja om från början. Här känns det lite som att här kan jag ändå hoppa in och ut ganska enkelt för att står det ändå ganska så rakt fram. Du ska rädda den här personen eller du ska hjälpa den här personen med det här. Du behöver hitta någonting som kan göra det. Typ, ah, okay. ah, Ja okej, men bra. Bara jag vet om det så då är det lugnt. Liksom. Då kan jag bara fortsätta leta tills jag hittar det. Mm. Det som kan vara svårt för enare och sånt där det är själva världen. Liksom ah, okay. kartan. Du ska hitta den här personen. Ah, var i helvete är den personen på kartan? Det säger man inte. <laughs> eller liksom du ska bara, men den är vid den här staden. Ja, så är det, liksom, det är öken, det är skog, det är berg allting, var kan personen vara men nu har vi internet så det är lite lättare, man kan gå ut och kolla om man inte vill sitta flera timmar och ransaka hela kartan i ett närområde ja, men det, det jag, är, jag, känner, jag känner en sak med just det du sa tidigare random encounters mm. alltså jag har ingen bekymmer att springa runt och leta över hela kartan så länge jag inte stöter på ett random encounter varannan meter som gör en galen. För då, då. Jag hinner ju fan till och med glömma bort. Hur kartan såg ut. Emellan, mellan ett, ett random encounter liksom. Jo. så att Jag kan faktiskt redan. Avslöja att jag har varit in på. Google och googlat fram en karta. Hur kartan ser ut. Bara för att ha ett hum. Om vart städer ligger. Om vär, vart vard, världsdelar ligger. Och sådana saker. Bara för, att, bara för att ha en ungefär rätt riktning. att springa i. För jag vill inte springa åt fel håll i 20 minuter eller någonting. För att sedan inse att okej, okay, jag ska åt helt åt andra hållet. Så att det, kartan hör redan fuska lite på. Men vi eh, ska se om, om jag inte hinner vidare en bit till under veckorna som kommer. Mm. Jo, men så är det liksom 1-2-3 strid. 1-2-3 ja. strid. 1-2-3 strid. Och det kommer man inte ifrån de här första spelen så är det bara. Nej, nej, men jag, jag kan tycka det är kul för man stöter ändå på lite olika monster och lite olika grejer. Liksom. Jag har stött på jag, allt från vargar till krigshästar eller vad fan det är för någonting. <laughs> och så råttliknande saker. Så det är ändå lite roligt varje gång det dyker upp. Och ser är det alltid olika, olika många. Och det dessutom ganska intressant tycker jag för att i den här turbaserade fightningen så känns det som att de har fan ingen... Alltså, det är helt random vem de slår på. Mm, lite i, så av mina karaktärer, alltså. Det är liksom inte så här typiskt att, okej, okay, min Warrior är den första de ska slå på tills han är död och resten är skyddade. Utom de slår helt random på de fyra jag har. Så att det är verkligen så, man kan inte Det gäller att hålla koll på allas HP hela tiden. Mm. För att även om din Warrior har typ så här 200 i HP och klarar hur mycket stryk som helst så är det fortfarande den där lilla magiken längst ner han kommer liksom att dö förr eller senare och ganska snart troligtvis, speciellt om man stöter på någonting lite starkare mm. och det är ju det liksom, man, den, man, den ligger på gränsen till att liksom, hålla på att dö och så vet man, jag har ett kilometer kvar till nästa <laughs> stad och varje tredje steg så möter jag en fiende jipi så man Exakt. blir så jättekaxig efter stund. Nej, det visst. Man blir ganska ödmjuk efter en liten stund och man försöker flytta runt. Man försöker använda späls. Man försöker göra allting för att få den gubben att överleva. Men förr eller senare kommer han nog att dö. Det har jag redan insett. Mm. En JRPGs största vän. Man måste ha en healer. Det är bara så. Ja, absolut. Det var faktiskt det första jag gjorde när jag insåg att jag kunde köpa späls också. Mm. Den första spellen jag köpte var en Cure som ger lite HP tillbaka till vald karaktär. Och det var jävligt skönt kan jag säga. Istället för att behöva använda potions varje gång också. Som dessutom typ tar en action. Alltså mm. tar jag den en När jag väljer att ta den så kommer han att ta den nästa gång. Okej. Okay. Det kändes i alla fall så. För det tog en jävla till. Alla andra fick slå emellan innan han tog den kändes det som i alla fall. Så att det, då var det liksom lite o... Vad ska man säga... Man, man var nervös rätt länge Om man säger så Innan han faktiskt fick tillbaka lite liv Ja men så kan det vara Jag vet också persona allihopa Liksom så fort man får en healer Man skyddar inte sin huvudkaraktär Utan man skyddar hilen. Den är viktigast Till varje pris Jag ska hoppa in lite vad jag har gjort Ja shoot Jag tänkte snacka lite snabbt bara Om en bok För den är inte Eller nördig för mig Men kanske inte nördig för alla andra Och det är The Ultimate Cigarbook Fourth Edition. Det här är en bok som alla som är intresserade av cigarer borde läsa. Jag har kommit en bit in och jag hatar att läsa böcker. Men den är så jäkla skön. Uh, det är som jag liksom skriver. Han är en av de världseliten ni skriver om cigarer. Kanske inte mycket och det är just allt om märken till själva odlingen och. Hela den här, lite av berättelsen, varför kubanska cigarrer inte finns i USA och liknande. Så det går igenom allt och det jag tycker det är skitintressant. Och gillar man cigarrer eller har något av intresse för det, då är det den här boken man ska köpa. The Ultimate Cigarbook, 4th edition. Jag tänkte bara dra upp det snabbt för nu när det är väl är så vant att jag läser någonting annat än serietidningar, då måste det ta så. Men har du lärt dig någonting av den då? eller har den gett dig någon häftig fakta du kan bara säga: droppa nu. Alltså så jättemycket. Man har fått väldigt mycket varför. Eller, det börjar ju med vars de första cigarren, hur de kom in, liksom hur man kom på det. Och liksom ja. det här. Jämfört med vad heter Columbus när han kom, visste han som kom till USA. Eh, säkert. Eh, de indianerna där, de rökte ju pipa. Men några av hans andra skepp åkte vidare till en annan. Jag kommer inte ihåg om, det, om de åkte vidare till kuba eller något. Och de rökte just cigarr. Som då var det. Dåstida cigarr. Så ja. de började testa det med in liksom, folket där. Och så tog de med sig hem till är det Spanien och sånt där. Och han som hade det där, han gick runt med på staden. Han som tog med sig cigarr för första gången. Och blev inslängd i fängelse i tre år. What? under den tiden han hade suttit i fängelse så blev det populärt med cigarrer att det här, det här är någonting vi ska göra för oss andra för det var en lyxvara så att man började använda det som eh, kunglighet och sånt där så det är liksom en skön historia och så varför just USA inte har kubanska cigarrer det är ju för eh, var eh, Sovjetunionen hade liksom eh, tillsammans med Kuba och, och vad heter han då? Diktatorn där, jag kommer aldrig ihåg vad han heter. F någonting. Fröre. Francesco heter det? Ja, skit samma. Ferdinand? Nej, Nej, det är tjurund. Ja, det är tjurund. Nej, den här diktatorn ja. de hade. Han är i alla fall. Sovjetunionen och Kuba planerade om att sätta. Vad heter det? Nuclear missiles Vad heter det på svenska. Kärnvapen på Kuba ja. helt enkelt. Och ah. USA vill inte ha liksom, kärnvapen så nära sin egen gräns för det är bara vi som ska ha våra kärnvapen datan. Och och om de har kärnvapen, jag det är inte så, jävligt, så att det är så stora om man ska välta, <laughs> eller? Så man som har ni en kärnvapen eller om ni håller på med en tid då portar vi all handel med Kuba och det har man gjort i, vad är det, 50-60 år eller något sånt där Oh, det är ingen handel mellan Kuba Det gick inte att flyga från USA till Kuba Eller någonting Och därför kubanska cigarrer kom aldrig in i Kuba Så det är därför Kuba har en av de bästa cigarerna Tack vare deras jord Är liksom så anpassad för just cigarodling Och sånt ah, okay. och, Men ännu mer är ju Tack vare det här att USA kan man inte få in kubaner Så det har ju snacket har ju mer Här ah, i Sverige och sånt Jag har träffat skitmånga Har du rökt en kubansk Ja, det är bara att gå till butiken och köpa. Det är bara USA som inte har det. Vi Aha. har det, vi har alltid haft det. Så jag har ju rökt flera kubanska och sånt där. Men det är just den traden och sånt, och det är såna här små grejer som jag har lärt mig från just boken som jag tycker är skitintressant. Ja, ja. Men är kubanska de bästa jag har rökt? Nej, jag skulle ta någon från Nicaragua eller Honduras eller något det. De satsar mera på smaker. Kubanska, då är det bara att det smakar gräs och träd. Det är typ det, lite peppar. Jag vill gilla ju med min kaffe, min choklad, lite åt det håll istället. Eh, så när jag spelar Witcher 3 har jag spelat en jäkla massa nu. Eh, tappade Octobers Traveler för att det var så oerhört mycket text och ditten och datan. Så jag bara, med tar upp Witcher 3 lite nu när jag är ledig och försöker kolla om jag kan komma i ikapp. Och nu börjar jag komma slutet och står nu. Nu håller jag på att göra massa med siduppdrag för att lämna upp mig för jag vet vad komma ska. Det här är ändå min tredje genomspelning tror jag. Där spelar jag dem de hela alltihop. Eftersom senast så stod min sparning när jag skulle spela andra delset. Så min karaktär jag hade där kunde jag inte föra in i nästa DLC. Så nu har jag spelat om allt igen för att kunna ta vidare en här in i nästa DLC. Så det går framåt och jag har skitkull. Och jag har gjort ett val annorlunda jämfört med tidigare. Förut har jag tagit det som det här är det som känns att jag gör någonting snällt. Nu gör jag vad val som faktiskt jag tycker passar in på min karaktär så som jag är istället. Så det finns en, en, en tjej i spelet en sorcher som heter Jennifer. Hon har varit kärleksintresset med Gerald som man spelar under alla spel. Sen får jag frågan här liksom av henne, för de gjorde en, tydligen är det Gerald det Geralt som har lagt en spell över dem att en genie, en ande liksom har gjort att de ska vara förälskade i varandra, de ska hållas tillsammans. I det här spelet fick jag uppdraget att kunna bryta den och då fick man det här för att hon ville att är våra känslor mot varandra på riktigt eller inte och då har jag gjort det uppdraget förut också och då bryter man det och så säger hon att hon fortfarande har känslor för den. Då har jag alltid valt att jag också har känslor för henne för att jag vill inte göra henne ledsen. Men jag har alltid tyckt att min Gerard passar bättre med en tjej som heter Tris. Jag tycker hon är mycket bättre. Eh, och så nu valde jag att nej, jag har inte mina känslor för dig längre. Åh jävlar, vad det har kostat mig ibland. <laughs> det är verkligen riktigt skysst det här spelet, att spela att du gör har en påverkan hur blir vi mötte efteråt för vi har gjort så mycket tillsammans, alltid varit så här lite så här katt och råtta fram och tillbaka men alltid så här, lite flörtande. Och hon är så kall mot mig just nu och hon vet att, för hon har fortfarande känsla för mig, jag har inte, och nej, vi bråkar hela tiden. Men det är sin skärm i spelet också. Det är skitkul med det. Uh, ska vi ta filmen vi har kollat på innan jag hoppar in i serietidningen? Absolut. Netflix har fått in Batman Gotham by Gaslight, uh, ny animerad film. Och som vanligt med många DC-filmer som är animerade, det här är ingen barnfilm. Det ska ni veta, för den är blodig och allting. Och det är helt enkelt Batman, om du som utspelar Jack the Ripper. Eh, vad tyckte du om hela med just att man går tillbaka till det århundradet och kör Jack the Ripper storyn, fast som Batman-karaktärer? Batman alltså, jag gillade filmen i sig eh, riktigt bra. Eh, det där är min typ av tecknarstil ska jag säga. Alltså lite mer jag kallar det där lite mer klassiskt tecknat på något vis. Mm. Plus att jag gillar eh, de små, jag vet inte jag tror det är Wikipedia eller om det är Netflix själva som kallar det för steampunk. Eh är väl inte överdrivet mycket sånt. Men jag gillar det lilla som finns. Bland annat så har han en motorcykel. Eller vad det är tror jag som jag gillar ändå. Man får se den väldigt kort. Men gillar utseendet på den. Gillar utseendet på lite olika vapen. Och sådana saker som han använder. Eller vapen och vapen. Men hans grapplinghuck och lite sådana saker. Som jag tycker ser bra ut. Så helheten ser snyggt ut. Eh, storyn i sig tycker jag är intressant. Alltså det... jag Ville, inte under någon period av filmen ville jag bara stänga av och gå och lägga mig till exempel utan man ville ändå kolla klart på den även om man trodde att man visste hur det skulle gå till eller vad som skulle hända så tyckte jag det var riktigt, riktigt intressant älskar faktiskt hur de gör med vissa karaktärer jag får samma känsla lite grann som när jag kollar på Gotham-serien mm. just det där att vissa är inte fullt fjädrade säg själva än, om man säger. Och man får bara se liksom lite hintar om vem de är eller vem de kanske borde vara. Och det tyckte jag var riktigt, riktigt intressant. Vad, vad tyckte du? Ja, men jag håller ju med dig med karaktären speciellt för bara för att du vet att det är en karaktär i vårat nutida Batman att det är en skurkeliknad betyder inte det att de är det i, vad heter det i den här filmen. som man, man får se Poison Ivy, det är ett av det första typ som händer. Det är liksom, Hon är en gatuflicka och eftersom hon är gott flicka så kommer Jack the Ripper- och hon blir mördad. Och när det hände, jag satt ju där och bara gapade. Jag bara, Vä? Vä? Och det är därför jag säger att den är blodig- för där fick jag en chock. Det är blodet. Ja, det är det absolut. Och precis som du säger, Nico. Att både, både, både blodet och hur faktiskt... Vad ska man säga? Hur fort det gick ifrån att vara- Batman, alltså en Batman-tecknad serie- och lite så här vad ska man säga alltså klassiskt Batman lite halvmörkt mm. till att bli ganska jättemörkt <laughs> Det gick ju jättefort i just den scenen måste jag säga, där, där gick det ju från 0 till hundra på alltså bara några sekunder jo, precis. och precis som, du, precis som du sa inte nog med att det var blodigt så vart jag, jag tappade hakan dubbelt upp när det faktiskt var Ivy som vart var liksom första offret om man säger. Mm. Ja men det är också så här för hon har ju sina karaktärsdrag den här flörtiga ja. det här man tänker om ja, men hur är hon är hon ond? Nej det visar att hon är, har sina karaktärsdrag. Hon är inte Poison Ivy utan hon är ju bara Ivy. Hon är liksom, ja. hon är en vanlig person men hon har liksom Poison Ivys drag och det gör de med flera stycken i den här serien som jag tycker är riktigt bra. Mm. Sen är det precis Batman, han är ju fortfarande Batman fast med den tidens vapen Lite som vi sa med Batman Ninja Han har inte all ja. sin teknologi så hur, så hur är han Batman Under den här tiden och liknande och, ja, men Jag gillar det alltihop där Riktigt schysst och, eh, Till slut när man får reda på Vem Jack the Ripper är det var en chock Jag tänkte inte spoila vem det var Men för mig var det, det var inte vad jag trodde det skulle komma Utan jag såg ju hela tiden ah, Vi har en Jack the Ripper Jag kan se en med kniv som verkligen kan vara här det måste vara han. Och sen kom det bara... Åh, ni gick den här vägen. Damn! Men ändå, förklaringen var ändå riktigt snygg. Varför de gjorde så? Ja, jag tyckte det var ju ruskigt, grymt avslut. Alltså det här är nog en av de bättre... Äh, alltså plot jag har sett på länge ändå. Mm. faktiskt. För just det där, under filmens gång så tror jag att jag personligen har i alla fall två eller tre andra karaktärer som jag misstänker långt innan den här, mm. alltså innan den som visar sig vara den det ska vara. Så att, allt, jag kan, allt jag kan säga är att jag rekommenderar filmen jättevarmt. Alltså, jag brukar kunna kolla på vissa filmer på Netflix och tänka så här att visst det här var ju ett halvbra sätt att spendera en och en halv timme, men det här var ett bra sätt mm. att spendera vad var det? En och tio eller en och tjugo bara. Så att, det var den är grym. Kolla på den. Mm, precis. Jag älskar de här animerade filmerna och här är en av de högsta. Det är inte. Jag skulle kunna sätta det så kanske en trea. Eller fyra blir det nog. Måste tänka. För vi har ju. Batman Returns. De här... Eller Dark Knight Returns är de här gamla med. När Batman är gammal och ska slås mot Superman. De är riktigt bra, två stycken. Och sen så är det ju. Jag räknar om två som en helt enkelt. Då tar jag första plats båda två för de är så jäkla bra. Det där Batman super Superman, Dawn of Justice som ute nu, den är ju liksom baserad på den tecknade serien. Jag har även den eller den är baserad på en tecknad serietidning som är den här animerade också är baserad på. Sen två, då är det ju det är en Suicide Squad-film med Batman. Jag kommer inte ihåg vad den heter men det är liksom... Det är en Batman-film som gör Suicide Squad om ut... handlade... Suicide Squad bytte sig in i Arkham Asylum. Ni kan hitta den ganska lätt. Det fanns på Netflix förut. Skitbra. Tredje som måste jag nog säga är oh, vad heter den? Jag har ju den också. Jåken-filmen. Batman. Hjälp mig. Fan kan jag inte komma på vad den heter. Det är en av de mest kända serierna som finns. Jag måste kolla. Två sekunder. Så, The Killing Joke såklart. Vad dum jag var som inte kunde tänka ut det själv. Eh, inte lika bra som Killing Joke i serietidning. Men fortfarande är jäkligt bra. Men jag skulle fan säga att det här är nummer fyra. Hittills är den så bra Jag har så sett sådana som har varit riktiga Besvikelser som Det senaste med Batman, Harley Quinn Och det är ju typ Poison Ivy och grejer Och sen så Det är fanen som ringer Och sen så är det Vad heter det Batman Ninja, den var inte speciellt bra Men det är de som är lite negativt Alla andra brukar vara riktigt bra Speciellt många med Justice League och de är riktigt sköna Ska se om fan får får tillbaka sitt ljud? Jo då. Försökte att vara sneaky, men det gick så där. Det gick halvbra skulle jag säga. Bättre än i vanliga fall. Men eh, nu verkar Nej. vi vara igång igen. Ja, då ska jag bara lista ut hur jag gör det där. Så. Får jag bort din jävla bild nu då? Så sådär, nu får ni se hur vi gör teknologiskt också nej <laughs> nej, men jag, jag håller med de gör ju faktiskt riktigt bra de gör ju bra alltså tecknade eller animerade filmer, det gör de men jag skulle säga att det är, jag håller med dig där att det här är absolut toppen än så länge av dem jag kan komma ihåg i alla fall mm. den du pratade om där Suicide Squad den är ju absolut den som fick upp ögonen, eller som gav, fick upp mina ögon för Suicide Squad Absolut, mm. och allra helst för Amanda Waller, som jag avgudar ifrån den filmen. För jag tycker hon görs sjukt jävla grym. Helt skoningslös, helt bryr sig inte om någonting annat än egen självvinning så att säga. Så att nej, de, de gör jättemånga bra. Och, och den här är absolut bland toppen av dem. Batman Assault on Arkham heter den helt enkelt. Exakt. Kolla det upp jättesnabbt. Men den ska man kolla. Det ju tydligen en ny ute som heter Hell to Pay. Den vi väl kolla in också någon gång. Ooh. Hoppas det kommer till Netflix. Ja. Eh, och sista som jag tänkte ta upp här lite snabbt är... Jag har läst eh, DC Universe Rebirth, Batman, Vodin 5, The Rules of Engagement. Hoppas den syns. Eh, den här är riktigt bra för... Den innehåller egentligen tre olika stories. Första storyn så är... Eh, Batman jag tog, jag tog upp det förut jag vet nog så spoiler då lite men det har man missat det så tänker jag, jag ta upp det nu vilket som helst. Bruce Wayne har friat till Selina Gomez. Batman och Catwoman ska gifta sig. Och när börjar står det det tog jag upp förut i ett tidigare nummer att Selina Kyle jagade jagat polisen för att hon har dödat 237 personer. Men det visar sig att det var ju hennes där hon växte upp så det var på ett barndomshem för hon inga föräldrar. Hennes, eh, hon och en till tjej överlevde. Den, det var en brand där hela barndomen eh, brann ner helt enkelt. Vänta, vänta, Nico, vänta. Ja. Barnhem menar du va? Vad sa jag då? Barndomshem. Ja, barnhem menar jag. Ah, okay. jag, skulle bara, jag, vill inte vara, jag vill inte märka ord ja. men eh, ja. Ja Barnhemmet var hennes barndomshem men jag förstår menar, vad det kan bli fel. Barnhemmet i alla fall. Det är vad heter det? det, brann ner. det visade det visar sig att det var någon gängster som låg bakom det. Den här andra tjejen dödade 237 av de medlemmarna. Och hon flydde och Selina Gomez stod på sig. Hon ville skydda den här tjejen som barn, men det var jag som gjorde det. För hon var ju då jag antar att det var när hon redan var Catwoman. De kan ju inte leva ett lyckligt liv och polisen hela tiden är ute efter Selina. Så de är nu på väg till ett en, ett, det är ett helt ett land säger man. Som UN, eller FN fan det heter, och hela Yasses League de har skrivit en regel som hela världen följer att inga liksom superhjältar, liksom regering eller någonting, går in i det landet och inga därifrån går ut. Och det landet är ett enda stort arkum. Det, det, det är och tillhör bovar. Den här tjejen har blivit, är där. Och så Batman som har skrivit lagarna tillsammans med Selina ska in i landet för att prata och försöka få den här tjejen att eh, berätta hon har gjort, att hon ska komma ut så det var faktiskt jag som dödade de här 237, inte Selina Efter alla år så vill de att hon ska bryta tystnaden. Så det är därför de går in där. Men det finns någonting, någon mer person där inne och det är Batmans ex- Talia Algol Som är beriktad som Den ondaste kvinnan i universum Och här visar hon prov på det Och det är också Batmans baby mama Det är Damians morsa Och det går Vilt till där inne, det är mycket action Men den är skön, det är första delen I den här boken Andra delen i den här boken Så är Det är lite mer komedi Det är Selina Försöker få Bruce, alltså Batman Att ringa till Clark Kent Och berätta att Hej, vi har förlovat oss, kul va? <laughs> och den är också uppdelad I, man får se två olika sidor I tiden, för Vad heter det? Lois Lane Har ju fått reda på att Bruce Wayne har ju blivit förlovad Så hon vill att Clark Ska höra av sig till Batman och bara Hej, jag vet att du har blivit förlo förlovad Grattis och det här är liksom bandet hela tiden, varför Bruce Wayne har så oerhört svårt att ringa Clark Och varför Clark har så oerhört svårt att ringa Bruce Och så gör de det fram och tillbaka Och det slutar med att eh, de råkar ju träffas på ett eh, ställe Och eh, både Selina och eh, Lois liksom, eh, de clasherar ju på en gång och bara hej äntligen, och gud vad kul, och blir jättebundis Medan Clark och Bruce där bakom är lite så här halvt lite obekväma. Den är jätterolig. Jag rekommenderar den starkt att läsa. Och tredje sista. Det är tillbakablick. När Celina gömmas med inbrott hos alltså Catwoman med inbrott hos Bruce Wayne. Om och om och igen. Och lämnar rotter och liksom allt. Och varför hon gör det. Den är lite så såhär. Man får en lite tillbakablick av varför hon gör det. Det är, det är fint på sitt sätt men det är inget speciellt Det som är dock Det är slutet av den berättelsen För då får man hoppa framåt i tiden Där man får berätta hur Bruce Wayne dör Och det är Jättestarkt liksom Att man gör så fint här fin tillbakablick Och sen boom det här är hur han dör Och Selina är ju där också Och liksom så det här är efter Om vi har gifts och allting Och hur han dör och allting Hur de är snyggt gjort Så det mesta, liksom, första berättelsen är helt okej. Okay. Andra, den var rolig, den ska man läsa med Batman och liksom stålmannen mot varandra och det där. Men det sista, det är sista numret till man ska läsa, hur de bevis, eller visar hur Batman dör. Hur liksom Bruce Wayne dör. För det var riktigt snyggt gjort tyckte jag, och det var på ett riktigt snyggt sätt. Uh, så det är liksom hela Batman, volym 5 The Rules of Gagement. Men hur långt framåt är den framåtblicken när han dör? båda är gråhåriga, så det är vad kan då 70 80 bast. Ja, ah, okej, okay. de gör en så så sån långt... de, de hoppar framåt ordentligt alltså. Ja, precis. Mm. Eh, för de gör ju lite nya takes Har man läst är Batman Beyond så är ju Batman en grå liksom dusty old dude. Ah. Han är liksom gammal och grå han är själv. Så då, man har gjort en ny take att här är liksom Selina och han är fortfarande gifta. Mm. För i Batman Beyond, då är det ju Batman som tränar upp den nya framtida Batman, liksom i framtidens Batman, ja. där man är mycket mer teknologi och sånt. Här tar man istället att nej, här har det gått hela vägen så att Selina och de, de är fortfarande gifta och vi, vi visar lite mer åt det hållet. Mm. Mm. Så jag vet inte hur de kommer föra in det tillsammans, om de före in det tillsammans med Beyond senare Jag är inte så förtjust i Beyond så jag bryr mig inte Men jag tyckte i alla fall det här Jag har sett Batman dö förut Men det här var ett mycket snyggare sätt Men då skulle vi veta också att Vi har sett Batman mot slåss mot stålman Och så, allt sånt där Om det här utspelas efteråt sånt det vet jag inte Men det här var ett väldigt fint sätt så, Som jag ser att han dör mm, mm. Jag tyckte Det var det låter det det dessutom snyggt Jag tänkte mer om de skulle göra en Death i en nutid så känns det jävligt drastiskt att bara klippa det så. Men då, då blir det ändå ganska intressant om man flyttar fram det långt fram för då kommer man ju säkerligen att hunnit glömt det innan man faktiskt är där framme igen så att säga. Mm. Så då är det ju ändå en sån här det är en sån grej de skulle kunna spela över om, inte vet jag, fem, sex år så har man liksom redan, folk redan glömt att han kommer att dö på det viset. Mm. Men det är också, att skulle det hända nu ja, men då skulle de hitta på ett sätt att ta tillbaka honom. Exakt. Och det är också, de gör väldigt skärmig grej med det här också för Batman får ju reda på att han ska dö liksom ja. och de gör väldigt skönt med det här men prata med Barry, alltså Flash så att han kan ju få före in det i ett annat universum, för jag vet att något universum måste ju finnas en Batman som bara är Batman som aldrig har gift sig ja. ta hit honom, gifter med honom liksom var med honom så kommer du alltid honom så skyddar dig, ja, så de gör väldigt väldigt charmig grej på det också, de tar upp hur han dör och allt det här, så de gör men det också, skulle det hända nu då skulle vi få det här Deathbar, eh, vad heter den Batman, äh, Rip Batman och fan heter den här, Bruce Wayne dör mm. och de åker genom hela universumet, liksom hittar honom bakåt i tiden och tar fram honom igen och vi har varit med om det där förut nu när han är så pass gammal, då är det så här vi gör ett fint avslut så att det här kan bli ett definitivt avslut, ingen kommer bli, bli det här, oj hur ska vi föra till jag bakom honom för han är så pass gammal att det är hans tur liksom ja exakt, det är dags för honom liksom precis, så det var en riktigt schysst story. Mm. Uh, du borde ju läsa alla de här Och jag har köpt på mig Två Deluxe Editions Det är alla de fem första böckerna I, en, i två stora Shock Compendium som du kan låna ja. Jag har gjort likadant med Wonder Woman Rebirth också Så jag har tjock Compendium där också så de ska du låna, för de är riktigt, riktigt bra. Absolut, det måste jag göra. Det låter, det låter ju ändå som att åtminstone den där mellan Clark Kent och Bruce Wayne känns, det som, det känns verkligen som min typ av humor, eller min typ av serietidning. Så det, mm. det ser jag fram emot att läsa. Precis, och det här kommer ju vara liksom. Det här är en väldigt viktig stapel. För nu volym 6 som kommer efter den här. Det är när Bruce Wayne och Catwoman gifter sig. Oh, Så det är nice. ju i DC-universumet... Så är det här verkligen en st stämpel man gör nu. Att de gifter sig och troligtvis så kommer de alltid i framtiden vara gifta nu. Mm. Om de inte ändrar helt sen igen. Men så som det ser ut nu så kommer de alltid liksom vara gifta. Och det ser jag fram emot. se vad de gör i framtiden när de är gifta. För det är, så här, de, det är samma sak nu. De bråkar liksom. Catwoman vet hur Bruce Wayne är. Och Bruce Wayne är jävligt bitter och sånt där. Så när hon bara, men jag vet att du, du behöver någon hjälpred eller liksom en annan Robin Han var nej, men jag är inte någon Robin jag är din partner liksom i livet Så jag gör vad fan jag vill Åja, det är liksom åt det hållet så. Och om det är någon som kan tackla Batman då är det ju Catwoman Så riktigt intressant ska det bli i framtiden Nice Och det var jag hade nördat där Hade du någonting mer eller var du färdigt? Nej, jag har faktiskt nördat klart i alla fall då också, då ja in fast i nej förresten nej. Jag har en grej som jag måste nämna eh, okay. Som jag helt och hållet glömde bort Såg jag nu i mina anteckningar eh, När jag sprang runt där inne på sci så tittade jag Även på serietidningar uh -huh. Och ramlade över en som heter The Adventure Zone Okej okay. Hört talas om den här tidigare Nej, nej. Eh, där, Jag är ju en snål jävel Så ska vi säga eh, Rakt upp och ner för jag stod där med munchkin i handen och tänkte att jag ska inte lägga ut så där jävla mycket pengar när jag, är, när jag är här. Jag ska ändå ta det lite lugnt. Jag ska inte köpa på mig en jävla massa grejer. Så då stod jag kan han, hoppa in där och säga att han valde att nej, vi ska gå och köpa kaffe. Vi går in på McDonalds. <laughs> <laughs> då förstår man hur snålan här. Det, det var faktiskt ett gemensamt beslut mellan mig och tjejen. Men hur som? Så? Jag så stod jag i alla fall och läste på den här och tyckte den såg skitintressant ut. För att det var just... Eh, det handlade egentligen om ett gäng adventurers Alltså i stort sett ett gäng som spelar Dungeons and Dragons Och som har man gjort en serietidning på det Okej. Okay. Och det här, jag, det här konceptet tycker jag låter skitroligt Eftersom att jag själv har varit med i en D&D-grupp Som vi åtminstone spelade in våra, våra äventyr Och när jag, jag kan sitta och lyssna på de här grejerna nu Och tycka att fortfarande att det är skitroligt Så att jag tyckte det här lät skitspännande, skitintressant men så läste jag på baksidan att den här serietidningen är baserad på en podcast under okay. samma namn, The Adventure Zone, som bygger okay. på tre polare, varav två av dem är bröder och deras farsa, okay. som kör alltså D&D. Fourth Edition tror jag till och med det är. Där de alltså, då, där de alltså sätter sig ner och så kör de en kampanj. Och jag har börjat lyssna på den här podden och jag tycker att det, är, alltså det låter precis som när vi en gång i tiden spelade. Det är kaos, ingen fattar någonting. De är, de är alltså, Jag tror att det är tre stycken som spelar och en eh, Dungeon Master. Och <laughs> den enda som har spelat förut i någon slags utsträckning är han som är DM. Och de andra tre, jag tror en av dem har spelat någon gång, den andra vet vad D&D är för någonting, och hans farsar förstår noll. Han sitter där och bara jag fattar ingenting. Däremot så verkar det som att han är en ganska aktiv spel, alltså en ak ganska aktiv gamer annars. Mm. Så han har ju lite koll på liksom vad saker innebär, HP, alltså lite dice rolling och allting sånt verkar han vara med på. Men det verkar som att det här är första gången han gör, alltså verkligen spelar en kampanj. Så den har jag börjat lyssna på och jag är helt fast. D det här är sjukt kul. Jag, jag, man måste vara med på att det här är. Jag, jag har börjat från vad jag tror är absoluta början. De har kommit ganska långt och har gått igenom ganska många olika uppdrag. Så att det kanske är bättre längre fram. Men nu i de första avsnitten så är det mycket. Du vet de sitter och käkar chips, oh, de jo. rasslar med papper. De måste sitta och förklara vad olika grejer är för någonting. Jag tror det är men säger typ så här. Ni möter a bunch of goblins. Och hans farsa typ så här. Va? Hur ser de ut? Alltså det är typ den inställningen i början här. Så att jag tror att det kommer bli bättre och bättre när alla börjar faktiskt hänga med på vad det är som händer. Mm. Men så här långt. Jag har lyssnat på. Jag tror det är ett eller två avsnitt. Och jag, jag tycker det är skitroligt. Jag, jag tycker verkligen det är skit kul och jag rekommenderar alla som inte har, någon, inte har någonting att lyssna på. Eller bara känner för att ni vill lyssna på någonting som. Alltså någonting sånt här. Så gå in och kolla in dem. De heter The Adventure Zone. Och söker du på det på iTunes eller någonting sånt där så kommer du att hitta dem. Nice. Uh, Nörrssnack då? Ja. Jag tänkte om har fått en i trailer. Visade du sett den nu va? Ja. Uh, vad tyckte du om den nya trailern? Vi fick se lite mer av Venom den här gången. Alltså jag tycker fortfarande vi får se alltså vi får ju se samma Venom. Alltså mm. det är samma grejer som vi kanske faktiskt irriterar oss på sist. Lite så här han sprutar ut armar från direkt eller från dräkten från kroppen, han kan lyfta upp och slänga saker. Men vad vi däremot fick se i alla fall i mitt tycke, vi fick mycket se mycket mer se symbioten nu. Mm. Alltså ändå, man fick se de, de bilderna vi har sett tidigare. Men vi fick även se mycket mer där symbioten är framme. Och jag vet inte, jag misstänker att du kommer vara alldeles överlycklig nu. Men jag vet inte, jag tyckte nästan att man började... Jag vet inte om jag tycker att den är så där jävla snygg, om jag ska vara helt ärlig. Den ser exakt ut som jag kommer ihåg. Den från serietidningar och allting sånt, absolut. Men den ser mest slisk. Alltså, jag vet inte. Uh, Svårdefinierat. Hur känner du inför den? Alltså, jag måste ju se mer av den. För nu, den gör någonting med ansiktet blinkar och allting. Som man får se för snabba bilder för att kunna riktigt re reagera ordentligt på om ja. jag tycker det är snyggt eller inte. Så jag kan inte säga så mycket när den bara är bara dräkten Det tycker jag ser snyggt ut. Mm. Men det är när de håller på att göra små grejer som inte jag riktigt uh, får känsla för, tack vare att få får se för lite. Ja, ja. Hans röst, däremot. Ibland hör jag exakt vad han säger, ibland hör jag inte ett jävla ord vad han säger så nu när det inte fanns någon subtitle så fattade inte jag ett dugg vad han sa, det var en scen där han stod och sa någonting över en annan snubbe ja. inte i butiken för den fattade jag, men det var på ett annat och jag hörde inte ett ord vad han sa. Jag bara, pratar han engelska? Pratar han ett språk <laughs> Nej, jag tror det engelska. Men jag hör fan inte vad han säger. Ja. Så subtitles kommer behövas. <laughs> det kan säga på en gång. Det är lite Bane-stuket alltså. Uh, Bane förstod jag varje ord. Det här fattar inte dugg vad han sa. Liksom. Men, men de det, fick jag. de inte typ, redigera hans röst eller någonting. ändra på den efter första inspelningen eller sånt där att det inte gick att fatta vad han sa? Så kan det vara, men och Jennifer, liksom. <laughs> det här är det ju ännu värre Jag gillar ändå rösten här, mörk och sånt. I början av trailen, då är det ju bara att de har det. Ja. Och han ska inte ha en berättarröst. Det passade inte in någonstans. Det var väldigt hårt klippt. Det är så här. Jag vet inte om han pratade innan ni på men det lät inte bra i alla fall. Och sen när han hade däckten i själva filmen lät det bra. Och, så, och själva och det gillar De gör ju mycket mer att de särar på direkten och de har det. Så man får se att de har det i sånt. Det tyckte jag var riktigt snyggt. Mm. Att de reagerar samtidigt och sådana grejer. Så de har ju lagt ner mycket pengar på att få det snyggt. Det jag däremot hade lite problem med. Det är när han slåss mot symbioten. Eller mot andra symbioter. Vi fick ju se en som du trodde eller påminde om och vad heter han? Carnage. Eh, Carnage och det gör han absolut med de här yxhänderna-aktigt ja, lite mörkare färger så jag tror inte det är honom, utan jag tror det är en annan symbiot bara men han liknar honom väldigt mycket, det har du rätt i mm. om de inte gör att han är mycket biffigare för han är ju i alla fall jättesmal jämfört med Vennom som är riktigt stor här var det ju mer tvärtom Ja, Men mer när man får se den som ska vara huvudskurken Fick man ju se i, att vinna en symbiot mm. Och det är typ det Symbiotet typ rycker ur Eller typ rycker bort Symbiotdelar Från Ed Hardy Eddie Brooks mm. Och det såg inte bra ut Jag, jag tyckte det såg den scenen Det var så här. Åh nej nu kommer det vara typ som hulken I The Incredible Hulk När de två monsterna slåss mot varandra där man sitter där och bara, det här ser inte bra ut. Och bara, kan vi få det överstöka för storyn och det kan ju se bra ut. Att man gör några schysta fighter, men nu är det bara data gjort mot data gjort och det kommer inte se speciellt bra ut eller var det ett dugg intressant. Det var den känslan jag fick av slutet av trailern. Mm, mm. Du då? Alltså, jag vet inte. Jag tyckte ju dock att den här trailern förklarade ju mycket mer hur vi får symbioten. Eller alltså åtminstone hur hur vi får de olika symbiotbärarna eller vad vi, vad vi nu ska kalla dem för eftersom att vi bevisligen i den här trailen ser i alla fall minst två stycken som har symbioten, alltså både eh, Venom och någon mer, den vi pratade om alldeles nyss Den som hade yxor till händer Och ser lite ljusare ut Eller vad fan han är Lite grånbrun ja. ton över hela Ja men exakt exakt Därav min förvirring Att jag trodde det var, eller förvirring Men därav att jag gissade på Carnage Just för att såvitt jag vet Så finns det väl inte Jättemånga med symbioten Annars, eller? Det som jag har hört att den här är baserad på så ska det finnas åtminstone fyra eller fem symbioter som ah, ska okay. vara med i filmen. Ah, ah, ja, men då, då köper jag det mycket mera. För att jag, jag tänkte Carnage direkt, just eftersom tack vare yxorna eh, och just att den hade lite ljusare färg. För att min Carnage är ju alltså... Vad fan är den? Den är röd och svart, tror jag, någonting sånt där. Ja, ah, precis. Det, och det var det jag tänkte också. Ja, typ, oh, Carnage, nej. Absolut om de inte försöker göra det mer För som du sa, Carnage är ju mycket rödare. Lite så här, mm. Han är blodröd helt enkelt. Ja, det men hållet. Exakt. exakt Så det är därför inte jag tycker. Men allt annat är, han passar ju eftersom Carnage kör mycket med vapen. För han är ju Venoms barn mm. som har tagit, eftersom Venom blir god så är liksom Carnage den mörka varianten som är ännu blodtörstigare än vad Venom var exakt, exakt så det var därför jag bara, ja, det påminner om men han såg alldeles för biffig ut men det kan ju vara ett val de val men eftersom jag vet att det ska vara fyra till fem andra symbioter så tror jag inte mm. de går på Carnage direkt nej, nej men så kan det absolut vara men ja, hur som vi får ju faktiskt se i någon del av trailen där så står det väl någon och det är inte Eddie Brooks eller Eddie Brooks som står i en cylinderformat rum där det öppnas nej, upp en podd där det uppenbart är symbiot i som ger sig på honom. så att vi får ju lite förklaring på hur det går till kanske inte hur de människorna hamnar i den situationen men det är väl skit samma. Så det var väl ändå lite halvintressant tycker jag att man ändå får reda på så okej okay, shit det verkar vara alltså staten eller någon hemlig alltså Weapon X eller Project X eller någonting sånt där konstigt som, som, som gör det här som gör att det liksom startar eller händer. Så det kan ju vara spännande ändå att få reda på vart, vart det börjar. Men annars vet jag inte om det sa så där skit mycket mera. Det kändes lite grann som en hype-trailer för mig. Alltså, mm. det är klart alla trailer är ju till för att bygga hype. Men den berättade väl inte så där jävla mycket. I, i alla fall i mitt huvud. Nej, det den här trailern gjorde det var att det gav oss mera av Venom och symbioten ur och taget. Ja. Det har vi inte riktigt fått förut. Förut var det bara mycket med Eddie Brook, eller Brock och liksom det här att han gick runt och diskuterade, nu fick vi mycket mer att se hur det påverkar och sånt här. och eh, de, Det verkar vara lite humor och sånt i det här också, som man såg inne i den där butiken och det där. Så men det ska bli kul att få se mer. Vi har ju sett lite jakter och sånt som inte jag var speciellt imponerad på och sånt där. Men eh, jag, jag ser fram emot den här filmen, jag tror inte det kommer vara jätte, jättebra men jag tror fortfarande det kommer vara riktigt hyggligt. Mm, mm. Och just att det är en Anti-hjälte anti Så de kan Vrida lite som de pratar Jag ska äta upp dina armar, dina ben Tills du bara är en stump kvar Liksom Se hur kul livet är då Det bara. Ja, men <går> det har man inte riktigt Någon annan att säga om det inte är typ Deadpool då. Så det ska bli kul att se hur de Tacklar när det inte bara är Deadpool Eftersom Deadpool är eh, Raider R Jag vet inte om vem de ska vara det men De tacklar ju det lite annorlunda i alla fall så det ska bli kul att se. Jag vet inte hur sista scenen avslutas där riktigt i trailern. Mm. Men med hur den börjar så borde den väl bli rated R, eller? Ja, de pratar ju om det, men sen klipper de ju bort. Så, så länge man inte ser något, att det, om det är Venom så vetter upp upp honom. Sen blir han Eddie Brooks och det verkade där. Ja. Så visar de inte det så lär det inte bli rated R. Men jag är inte säker, jag kommer inte ihåg om jag har sett någonstans vad det ska bli för... Det, det visar vi, vi sig väl senare, men trailen i sig det kan jag ju hålla med om, den är inte är superblodig direkt, alltså nej, de, de hintar ju om mycket saker som händer men det är inte direkt så att man får det är ju inte direkt som Batman, där man får se det lite mera nej. ändå så att, ja nej, men jag är generellt intresserad av att se den men jag ska inte säga att jag är super, super tagg. jag kommer att kolla på den, men äh, jag vill nog kanske ha ännu mer faktiskt, innan mm. ja vi ska se, intressant hade du någonting mer i Nörrsnack? Nej, jag var ganska nöjd. Jag hittade faktiskt inte jättemycket intressant skulle jag säga att prata om. Nej, jag har samma sak. Jag har varit jättedött nu. Men vi har ju spelat in i 20 så det är väl ganska bra ändå. Ja, det tror jag. Men då som så, så sagt, inget avsnitt nästa vecka. Så vi återkommer veckan efter det. Men nu på fredag så kommer vi köra lite avonspelar kommer ut. Och det är inget mindre än GoldenEye på n 64 Gå in och kolla på det så ska bli kul. Jag kommer inte ihåg hur det gick ens, men jag för att det var kul. Vi hade kul i alla fall. Ja, vi hade kul. Jag tänkte säga, jag kommer inte heller ihåg hur det gick. Det enda jag kommer ihåg hur det gick i det är i, vad var det, förra veckans eh, avgångsspelare med Mario Kart 64. Nej, den var. det var Frogclimber förra gången ah, och då okay. var det ju utklassning. Var det veckan innan då? Ja. Ja, ah, det blir det tur i framtiden. <laughs> så klart. Men som sagt, alla avsnitt tittar ni på bloggen abitornörnes.blog.s. Ni har läst via Facebook. Facebook.com/abitornörnes. Ni kan se oss live på, för det är tisdagar på Twitch. Twitch.tv/abitornörnes. Och som sagt, tack för att här veckan. Så hörs vi nästa vecka efter den nästa vecka. Har du gått, då Chilling!